Kita menutupkan uh, solat subuh ni minit. 15 minit Sampai azan baru rekommah Kita mempunyai peluang Orang yang datang untuk solat solat subuh Solat, -solat subuh ni terlalu pendek masanya uh, Dalam solat-solat yang lain yeah, 10, minit. 10 minit Asar Maghrib ya yeah, Solat lain daripada Setelah azan 10 minit masa tu dia pun untuk ke mana orang yang dah biasa semayang berjumah dia tahu tahulah 10 minit ni dia boleh sempat semayang sunat di masjid yang supau 15 minit subuh ni dia boleh sempat semayang sunat di, di tempat semayang ya? ha, itu sebabnya kita ada kita mesti ada begitu semayang. ataupun semayang di rumah dia ya? semayang sunat dan semayang sunat sunat ni galakkan di rumah kalau ikut Nabi dalam perbuatan Nabi Nabi semayang sunat di rumah sebab itu Nabi surah dalam hari Nabi Lata ja'alubuyutakum kubur Nabi kata Janganlah kamu menjadikan rumah kamu itu seperti kubur Maksudnya Rumah kita tidak ada semayang sunat asum Maka jadilah kubur Nabi kata itu tu Maknanya kita kena baca Quran di rumah Dan kita kena semayang sunat banyak di rumah ya. alam